Попавши в степові обійми, Смуток поранковою імлою Окутував пісню волокиту. На словах Роса тремтіла, ніби плакало Кожнісіньке слово. Ой, підемо ми долю клинучи Та від десни до прута, Бо не хочемо, щоб закули нас У московські пута. Глухо торохтіли колеса Позорослій мурової дорозі, Коні підковами тупили, Знизували голови і бігу Траву зривали, солодку, якої вже давно не їли, Ще сонце не піднялося поверхісь, ще вони темними силуетами рисувалися по вогнистому фоні, а вже під горохом котився з їх лобів. По холодній ночі майже без ніякого переходу наступала степова спека. Непривичні до неї шведи нарікали і домагалися спочинку, щоб хоч трохи полежати в тіні возів, але їм спочинку не давали. Звернемо зі шляху у щирий степ, тоді і відпочиватимемо, бо в траві безпечно, як у морі, а на шляху далеко видно, щоб нас москалі не вгледіли. І справді шлях був широкий, довгий, рівний, добре око бачили на ньому далеко-далеко. Тому то гетьманська повозка скрутила вліво і увильнула в такі високі густі трави, що, здавалося, їх не топтала людська нога ніколи, бо від сотворення світу не проходила туди людина, лише хіба звірі. Ануте хлопці, Гукнув гетьманський візник, повертаючись позад себе. «Скачіть у траву. Беріть прямо до онтої могили. Бачите?» Тільки вірли козацьке око могло тою могилу гледіти. Вона хмаринкою-блідою майоріла поверх Зеленого моря. На овиді далекі. Але зараз же козацьких вершників мало, що не півсотні, випередило гетьманський віз. Ніби риби в воду нирнули вони в хвилясту траву, тільки голови кінські сплили, тільки червоні верхи козацьких шапок яркими маками на траві розствілися. Вітер тієї маки зривав і кутив ними по ізмарагдових хвилях у напрямі далекої могили. За вершниками декілька двоколок поскакало. Промощували дорогу, бо важкі гетьманські повості нелегко було пробиватися крізь ті густі і вище від найвищого хлопа трави. Тирса – як ціпки сторчала, а комиш, як той ліс, так і білів, так і виблискував сріблом до сонця. І чого там у тій траві не було: і пері, і ковила, і орішок, і курай, і бунчуки, а цвіту, цвіту, як у якому раю пахне і за очі бере. Не надивишся. Як у пралісі дерево, на дереві виростає, так і тут піднімається трава вгору, виросте та вп'ять. І впаде на землю Та так і лежить Як хвиля на морі А поверх неї вже друга росте І так з року на рік Цілі віки А що вже ягід поміж тої травою, Так прямо хоч рукою горни Годі було шведів від того добра відірвати Все котрись із козаків гукав над ними Москаль, Москаль Тоді вони кидали ягоди Та поспішали далі А що найдивніше так джоли не було їм де гніздитися, так у траві в землі мед складали, і який із самого пахучого цвіту. Шведи ягоди і мед хорому королеві підносили. Надивуватися не міг, бо ще такого хоч стільки світу зійшов, не бачив. Край як край, пити в ньому годі. І дійсно, все тут було, тільки слідів людського прожитку не зустрічалися. Раз один попали на якийсь білий череп, так і в ньому осигули, Тільки й помину про людину. Гарно як, любувалися козаки. Гарно, бо москаля нема. Москаль поорав би траву із жерби, що тільки побачив би очима. Не на жери. Колись він і туди прийде, як місце на полях не стане. А поки гарно без нього. Гарно. Трава ніби захищалася від людей, доступу їм не давала. До очей скакали і били в лице, а як попався будяк, то треба було виминати. Здоровий такий, що хоч коня прив'язати до нього. Ще й твіте. Королеві в повозку шведи квітки кидали. Але він їх ніби не бачив. Сині очі з синівої небес зливалися в дно. Мрії, Дійсність лишалася за ними. Їхали в казку про майбутність. Попри возили дикі кози, як неусвідомлені гадки скакали. «Бий, лови!» – гукали запорожці на шведів, які з шаблями пускалися за звіреною навздоїли. «Соли на хвіст, соли!» – жартували собі, бо здігнати степову козу, ані не гадай «Як блискавка, мигне тобі побередоча і ще з надправі, що й сліду не побачиш. Їх хіба стріляти можна, та й то не будь-якому стрільцеві. Важко попасти в такі густі траві». Так тоді, лише передовим стрільцям дозволяли налови, раз, щоб не збавляти набоїв, а другий, щоб гамору не робити в степу, бо чорти годна, чи москаль, де не криється в траві. «Та де тобі москаль у траву піде?» – потішалися запорожці. «Москаль боє гус. Але як старшина не каже, то і вогонь скочить. Правда. Так тут треба б і старшині рискувати, а меншиков і голиці не дурні. Степ – це наша стихія». Нашої і татарське, більш нічия От якби де татарву допасти? І не забували про втому, бо такої їм степ сили додав І нової охоти до бою Замість татар качок, дроху, хохітву та диких гусей стріляли А татарваків та коропаток так тих таки прямо ратищами били Бо товці були, що й не бігали жвало Де галки взялися? Зразу кілька А там цілою хмарою за походом тягнули Оце й вороги наші Москалеві знати дають Куди ми йдемо На нашу смерть чекають Мало їм за нами жиру Чортова птиця Але з голоду здохнеш Заки поживишся нами Козаки мимо втоми не тратили духу Про смерть і не гадали Вони в степу Тільки спрага їм дуже докучала Ягодами її не вгасити Під тіло їсть Хотілося б водою хоч лице обмити. Як допалися якої колобані в балці, то не дивилися ні на рязку, ні на водні п'явки, а припали до неї, і здавалося, випили б дочиста, коли б король не казав шаблями відганяти, бо зразу видно було, що ця вода стояча і нездорова. Так дійшли до першої могили, а за нею на обрію показалася друга, а там і третя, ніби стовпи при шляху, якими проходили народи. Аж нараз зелена трава стала золотіти, золото червоніло і багровіло, десь далеко за темний вал закочувалося, сонце велике і червоне, якого ніде більше не побачиш.